proiektu hau edo proiektu honen judeak eta gure departamentu erantzako estalabatera gauza errexea izan, e, argi eta garbi geneukan departamentuan eta gainera baita gipuzkoari dago kionean behintzat errepide plan horrela ezartzen duedako errepide honen bikoizketa e, derrigorrezkoa dela, hori beti izan dugu garbi, lan horretan jardun dugu denbora desente baino Esan behar da, hainbat ba, eta hainbat e, kondizionante azaldu dire da ba, e, errepide horren bikoizketa proiektua egiteko orduan. Aitorrek berak aipatu ditu nagusiki hiru izan dire da. Proiektu honen gain eragina izan duten e, gaiak, alde batetik aeroportuak berak eta aeroportuari sarrera irtera, emango dion biribidugunea gune, hor erdian ikusten dezuten biribidugune hori, gure hasierako proposamenean beste edeku batetan kokatzen zen biribidugune hori, e, aeroportuko apartkamentuari afektatzen zion, eta azkenean orain proposatzen dugun aldaketa honekin, afekzio oiek e, ekiditen dira, eta beraz ba, uste dugu arazori gabe egina izango den gauza dela. E, Bigarren kondizionante bat izan da tranbia e, proiektuarena, Irun eta Ondarribiaren artean bere momentuan legea di onetan dodantzen hasi ziren proiektu bat orduan iritsi zitzaigun eskari bat Ondarribiko udaltzetik mesedez guk egin egiten genuen proiektu honetan ba, kontutan e, izateko e, beraiek dantzen zuten proiektu hori eta beintzat Zetsa da, guk egiten genuen soluzioak, zetsa da baldintzatu etorkizunean horredako azpiegitura bat eginea dizatea, eta beraz hori ere kontutan hartu behar izan dugu. Eta irugarrene eta kritikoena seguro aski, ba izan da amuteko biribidugune ditzen genuen horren e, e, arazoa. ez. daki zuten bezala, etxe bat dago, etxe hori katalogatua izan da Eusko Horbaritzaren aldetik, eta erabat ezinezkoa egindu bertan, guk proposatzen duen soluzioari edo soluzioarekin aurre egitea u da, biribitugune bat egitea horrek eskatu digu ba, beste soluzio batzuk pentsatzea, baita ondarribik udadetxearekin batera zeren e, hemen planteatzen degun mm, soluzio berri hori, biribituguneri gabe implikatzen du trafiko norabideen aldaketa ere bai, sistema osoak funtzionatu dezan modu egokian, hain zuzen ere ba eh okerra espadimanoa Hondarribitik Irungo norabidera eh hartu al izateko joan beharko da zubieta aldera, Eta beraz eh Irundik eh Hondarribira etortzeko norabide bakarrak on beharko dizateke. Sistema osoak ondo funtzionatu dezan rotondarik egin gabe, rotonda egitea fisikoki eh ezinezko bilakatu baita ba eh Kultura Departamentuak hartutako erabaki horren ondorioz. Bai aipatu behar dut, eta hor, garbi esan nahi dut, e, gu proposatzen dugun soluzio horrek ez diola etxeari eragiten, baino bai inguruan dauden lurrei. Eta, espero dut, e, soluzio hau arazorik gabe aurrera atera alizatea. Horrela izango ez paditz, desdauda mentu osoa, kolokan jarriko duker... E, Jaurlaritzak berak, ba, esbaldi duguke onartuko horredako soluzio bat. Zeren desdordamentua egitea kruze horrei soluziorik eman gabe alperralperrikakoa da. Hori da, ba, garri ikusten dugun e, gauza bat, baina nik espero dut ez dugu da soluzio honekin arazorik izango. Eta beraz hori da gudantzea goazena.